Ici les jeunes Basques qui trouvent pas se loger. Fabrice Deman, Chaltzaïlea. C'est bien parce que tous les logements ils sont pris en saisonnier. voilà c'est Moi je suis d'accord avec ce problème. En effet, les gens sont en place. Il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé à la federation de 5 000 euros. Il Hemen go, falta dela ere, badirera sasoiko etxe batzua alokatzen direnak, sarran, eta hor ez dela egiten, zer diozue horretaz. Ba, gero, sarran turizmoa beti izan da, beraz, uh, zakitz, zer dena arazoa. Beste arazoa bat da, etxe batitea urte bat ez, eta um, ondoko urtean saltzea boste un mila euro gareztio. Eta gainera eduriz ez da bere aldia, bere lauga genetxea xaltzen duela. Ni persoaliki hori no, gurasoan entxan bizina iz, eta alokatzeko edo erosteko... Garezti egitzen, bankoak eztis egitzen eta sobera, sobera gareztiak guretzat, niretzat beti eta bon gainera la, lan ez dut, xaran lan enten, beraz. Zure aldetik? Ba nire, ama taitaren etxean bizi nahiz, baina e, ia da horako etxe bat ikusiz ba, ezin go nukeela erosi edo xaran bizi horako prizioekin e, nahiz eta bi naka izan ere ezin dugu horako txerik horxi. E, eta aitamen e, etxentzira ezin bestean, hori? Bai, eh, hemen en Irlandisian, mer hasa eh, hata emati tufe. Ez ez sei ekonomia egun, gitera, egumatze zehonarei zerre osteko baina holako prezioekin egia bisiki eh, sailadela. E eh, saltzaileak di on bezela uste duzu egitarren eh, eskola eh, egitarren falta dela hor spekulazioaren arras hori. Be merkatuaren prezioa prisoreen igotzea berba egitarri boutera parte de responsabilitate parte bat hagentzien uh, egin manerak ez dira biziki onak eta haiek dute presioa, erkatoren presioa egotzen goa. Ez jaredia! Ez lorea. Boa, xarra uh, eta Bai. So altzaileak du hitza, entzun duzu, ostioan eta konbentzitu zaitu? Aztapnen pixkat pena nuen berretzatzen eta egeekan, ala ere, hain izginen berreparean, me uh, pena bai eta eta uh, Ni adibidez, ni kardibidez horro gehieta iru urte eginen ditut eta... Arri nahiz, gero harri pentsatzen eta horrein hasteko ez, ez zingonetan saren bizi. Mm -hmm. Soberakario baita, beraz uh, peinamokan dut bai ezberetzat. Familiatik, ez duzu, menturarik, ez duk behar bat alokatu eta alokatzeko ere, zaila? Hala, hori da. Berko nuke alokatu edo edo erosi, behinan uh, zaila. Adelaz, ni hori uh, nahez nire ikasketak bukatzen, edaz, uh, beha, erotik, uh, busitza, beraz, beha, uh, ez erotik uh hogeita -huh. irugtetan, eta zaila izanen, da, beraz. Benez, bisikia doz bire irritziarekin ez. Zainta, olako ez gineen baliatuko uh, turist mohentzat edo hola, fen turistentzat edo hola, uh, baliatuko gineen uh, adudez, xara uh, uh, familia gazte batentzat edo olako gauzantzat, ez da bat ega uzar